Zentrista initz, dira alen juperen ondora, ipar euskal herriera eginduen bidaian. Hemengo doziarretaz, labur eta mezu urokorretan gelditu da. Bake prozesua galde egin zailonean, erantzun honekin bururatu du prentzaitzinekoa. Moi, jo sui la pezman euh, de la pez, e kon pu konstruir kelko chos de solide. Ondotek eginduen mintzaldian, dezentralizazioaren alde agartu da, eta defendatzaile defendatzalegisara, da, baina frantses estatua arriskoen eman gabe Ni oui, à l'expérimentation oui au respect oui, oui, de politikoen hurbiltziaz ere galdegin diote media baskeiko gure lankideek an lei superi eginduten elkarrisketan kortzikan yanik moduan ak senideengana hurbiltzaren aldekoalderan du. baita Euskal Herriko kasuan ere. Hizkuntzaren doszirrean argi du Frantziako hizkuntza bakara frantsesa dela eta koofizialtasunaen kontrakoa da. baina euskara eta Frantsesa elkarren errespetoan bizi daitezke ere, aitortu du mintsaldian Azkenik, ko Itzultapon, itzultapon lehiak durandiko dosierras galdegin zaionean, finantziazio arazo argiak badirela aitortu du eta gaur egun HTA akizerarte baino ez estelaldu